Вітаю вас на каналі «Книжечки від Бегемота». Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Едвін Таб Ваза епохи Мін Антикварна крамничка належала до тих, чиї товари по кишені лише найзаможнішим багатіям і колекціонерам. У вітрині зліва від скляних дверей Стояла єдина ваза з кришталю, відшліфованого вручну. Справа єгипетський сонячний човен Дон Грегсон на мить затримався перед дорима і глибоко посадженими очима пильно оглянув вулицю. Від катастрофи не лишилося й сліду. Усі уламки вже прибрали, а останні плями крові змив дощ. Навіть звичні в таких випадках гави встигли розійтися у справах. Дон Грехсон знову обернувся до дверей, штовхнув їх і увійшов до крамниці. Ерлмен і Бронсон стояли біля немолодого худорлявого чоловічка з тонкими руками та виразним поглядом. Два-три приказчики делікатно трималися остро. Поліцейські вже пішли, і це чудово. Ерлмен виступив вперед. «Привіт, Доне, швидко ти дістався». «Генерал старається. Це власник крамниці. Макс Ерелман кивнув і швидко проказав. Містер Елевкін, це Дон Грексон із особливого відділу ЦРУ. Нові знайомі потиснули один одному руки, і Дон подивом відзначив, що в тендітних пальцях господаря крамниці прихована неабияка міць. Бронсон, як завжди, стояв і витріщався. Туго стиснута пружина, готова будь-якої миті розгорнутися і вдарити. «Дуже шкода, що довелося познайомитися за таких сумних обставин», – сказав Дон господареві. «Розкажіть мені, будь ласка, усе по порядку». «Як, ще раз?» «Так, будь ласка. Я завжди віддаю перевагу відомостям з перших рук». Левкін знизав плечима і розвів руками. Жест старий як світ. «Мене пограбували», – просто сказав він. У мене вкрали найціннішу річ у всій крамниці. Це була маленька старовинна ваза часів династії Мін. Надзвичайної краси. Розумієте? Якого розміру? Левкін показав. І Дон кивнув. За дюймів 6, Легко міститься в кишені. Ви сказали, це цінна річ. Скільки вона коштує? Я сказав, дорогоцінна. Поправив Левкін. «Ну як оцінити витвір мистецтва? Вона коштує стільки, скільки за неї готовий заплатити знавець. Скажу вам лише, мені пропонували за неї 100 тисяч доларів, і я її не віддав». Ерлман крякнув. Димок сигарети на мить приховав його худе стурбоване обличчя і запалені очі. «Опишіть цю людину. Середнього зросту, середньої статури». Добре вдягнений, каштанове волосся. Очі, дивовижні очі. Вага фунтів 170. М'яка манера говорити, дуже вічливий і спокійний. Ерлман через горову Левкіна перезирнувся з доном і кивнув. Нічого награного, продовжував Левкін. Жодного натяку, що він не той, ким здається. Жодних причин підозрювати, що він злодій. Він не злодій, сказав Дон, але тут же насупився і прикусив язика. Продовжуйте. Ми з ним поговорили. Він цікавився рідкісними антикварними речами. І я, звісно, показав йому вазу. І раптом шум, тріск, дорожня пригода. Ми всі мимоволі кинулися до дверей. Катастрофа була серйозною. Ми відволіклися, але лише на хвилину. Цього вистачило. Коли я схаменувся, його вже не було, і вази теж. Ви впевнені, що це він її забрав? – наполегливо перепитав Дон. Може, вона десь тут захована? Подумайте. Поліція вже питала мене про це. Ні, її тут немає. Я все оглянув. Він її вкрав. Вперше, під час всієї цієї розмови, Левкін не стримав хвилювання. Прошу вас, знайдіть її. Ви ж постараєтеся, так? Дон кивнув і поглядом відвів Ерлмена вбік. Бронсон, звісно, також підійшов. Вони його впізнали? Дон говорив пошепки. Почути його могли лише ті, до кого він звертався. Точно це він. Я показував фотографію. Присягаються, що він. Саме він і є. Мені треба знати непевне. А катастрофа? Може, її підлаштували? Ні в якому разі. Таксі збило пішохода і врізалося у вантажівку. Пішохід мертвий, таксист, мабуть, втратить ногу, а водій вантажівки важко поранений. Усе це занадто серйозно. Збіг? Дон похитав головою. Ні, було надто мало часу, Левкін не дурень. До того ж, навіть найспритніший шахрай не одразу здогадається, що тут трапилася рідкісна нагода і можна нею скористатися. Усе це вимагає часу. Звичайний шахрай просто нічого б не встиг. Та й Левкін би не схибив. Здається, ти маєш рацію, Макса. Звісно, маю, це Клайгер. Ерлмен мав здивований вигляд. Але нащо він це зробив, Дон? Нащо? Грексон не відповідав. Він напружено думав. Нащо, повторив Ерлмен? навіщо йому красти цю вазу? Її не продаси, не з'їси. Йому лишається сидіти і дивитися на неї. Навіщо ж? Генерал Пенні поставив Дону те саме питання, але на відміну від Дерлмана, він вимагав відповіді. Генерал розм'як у глибокому кріслі за великим столом і мав ще старіший вигляд і ще стурбованіший, ніж того дня, коли все почалося. Дон його розумів. Справді, на шиї генерала затягується зашморг. Тож голос видавав нетерпіння. Він був хрипкий, у ньому ховалося роздратування, звучали владні нотки. Чуйності чи терпінню місця зовсім не лишалося. Ви знайшли те, що, на вашу думку, треба було знайти? Ми знайшли те, що, на мою думку, могли знайти, поправив Дон. Якої відповіді ви хочете? Ви що, збожеволіли? Пенні підскочив. Ви ж знаєте, що для нас головне – знайти Клайгера. Більше ніякої відповіді мені не треба. «Може, вам зрештою цікаво, чому він утік?» – спокійно заперечив Дон. Пенні вилевся. Раз, другий. Дон стиснув зуби, потім змусив себе заспокоїтися. Повільно почав палити. «Три тижні тому Елберт Клайгер вирішив піти з дому Картрейта і пішов», – сказав Дон. «Відтоді весь ваш апарат тільки те й робить, що шукає його. Чому?» Бо для нашої країни немає небезпечнішої людини. Пенні сказав це, неначе здійснив постріл. Якщо він втіче на той бік і розповість там усе, що знає, ми втратимо нашу найбільшу перевагу в холодній війні. Та й у гарячій, якщо вона почнеться. І вам, Грехсоне, це чудово відомо. Так, мені казали, сказав Дон, не дивлячись на криве обличчя генерала. «А якщо ми його знайдемо, а він не захоче повернутися, що тоді?» «Спочатку треба його знайти», – похмуро відгукнувся генерал. Дон кивнув. «То, ось чому Бронсон ходить за мною хвостом?» «Ось чому в усіх інших групах також є свій Бронсон?» Він не став чекати відповіді. «А ви ніколи не замислювалися, чому англійці відмовилися від своєї горизвісної системи залякування?» Вони від самого початку знали, що вона не людська, але якийсь час від неї була користь. Щоправда, недовго і не надто велика. Не завадило б нам використати це за приклад. Що за дурню ви верзете? Пенні знову гепнувся в крісло. Ніхто не намагався застосовувати цю систему проти клайгера. Я знайшов його в якомусь занедбаному балагані і надав йому змогу послужити патьківщині. Лайгер погодився. Не можна заперечити, що ми дали йому значно більше, ніж він нам. Зрештою, він же не єдиний. Утім, то й річ. Дон глянув прямо в очі генералу. Але ж і решті мешканців вашої казарми, вибачте, дому Картрета, це, мабуть, колись набридне. Більше звідти ніхто не втіче, відрубав Пенні. Я збільшив кількість охоронців і поставив таємну сигналізацію. Тож тепер уже ніхто не проскочить. Звісно, це було щось на зразок махання кулаками після бійки. Але вголос Дон цього не промовив. Коли на карту поставлено репутацію та кар'єру Пенні, поряд з ним треба було поводитися дуже обережно. Адже для генерала його кар'єра понад усе. Порівняно з нею навіть Дім Картрейта є вторинним. Та й чи може бути інакше, з гіркотою подумав Дон. Коли вся робота військового апарату залежить від манівців політики. Яка людина, на що вона здатна, усе це не важливо. Важливо, які вона має зв'язки і чим вона може комусь прислужитися. Дон не тішить себе ілюзіями. Він їм потрібен, але якщо Пенні знадобиться цап від Бувайло, його вмить засудять, затаврують і виженуть геть. А час спливає. Клайгера необхідно знайти. Пенні барабанив пальцями по столу. «Чому ви не можете його знайти, Грехсоне?» «Ви чудово знаєте, чому. Я вже десять разів його вистежив і знаю, де він був. Але я завжди приходжу запізно. Щоб його впіймати, мені треба опинитися там, де він буде, одночасно з ним або навіть раніше. А це неможливо. З цією крадіжкою Пенні раптом згадав останні повідомлення про Клайгера. Ну, ще гроші, я розумію. Але нащо йому ваза? Він, мабуть, просто божевільний. Ні, він не божевільний, хоча й не зовсім нормальний. Донний силою притисне дополок у попільниці. І я, здається, здогадуюся, нащо йому ця ваза. Дуже можливо, він іще при нагоді збиратиме інші такі речі. Скільки встигне. Але нащо? В них втілена краса. Для знавців і поціновувачів подібні речі не мають ціни, а Клайгер, мабуть, належить до них. Очевидно, він має якусь мету. Ось що мене непокоїть. Пенні пирхнув. Я маю дізнатися більше, рішуче промовив Дон. Без цього я просто полюю за тінню. Мені треба потрапити туди, де я зможу ще хоч щось з'ясувати. Але це необхідно. Іншого шляху немає. Ніхто не називав це в'язницею. Ніхто не називав це навіть об'єктом. Бо всі знають, об'єкт – це щось військове і дуже важливе. Отож, це називалося домом Каптрейта. І проникнути туди було важче, ніж у Форт Нокс. А вийти звідти значно складніше, ніж вибратися з Алькатраса. Дон терпляче чекав Доки охорона перевіряла, а тоді знову перевіряла його перепустку. Носила її кудись до керівництва і знову перевіряла. Усе це вартувало купи часу. Але зрештою його привели до Леона Мелчина. Цей високий, худорлявий чоловік був змучений невгамовною жагою діяльності та не знаходив жодної втіхи в полковницькому званні, яке йому надали про всяк випадок яке лише зв'язувало його ланцюгами армійської дисципліни. Щойно він намагався поводитися як цивільний. «Генерал Пенні телефонував мені», – сказав він Донові. «Я мушу будь-що сприяти вашій справі». Він виряджився на Дона крізь старомодні окуляри. «Чим можу прислужитися?» «Єдине питання», – сказав Дон, – «як звичайній людині впіймати ясновиця?» «Ви, звісно, говорите про Клайгера», так. Ніяк. Це неможливо. Мелчин відкнувся в кріслі. В очах у нього блиснула насмішка. Маєте ще питання? Наразі ні. Дон сів навпроти та простягнув Мелчину цигарки. Мелчин похитав головою і взяв до рота свою люльку. Я мисливець без попередніх натиків, сказав Дон. Я полюю на людей і досить непогано бо маю відчуття, талант, вміння. Називайте, як хочете, розуміти кроки супротивника. Можете вважати, що мені просто завжди щастить. Якось сам не розумію, як. Я завжди знаю, що він зробить наступної хвилини. Де й коли я його знайду, ще жоден від мене не втік. Але Клайгер від вас втікає, і мелчен кивнув. Здавалося, він давно чекав на появу Дона і на цю розмову. І ви хочете знати, у чому секрет? Це я знаю, він ясновидець. Мені треба знати, як. Яким чином це в нього виходить? Як він діє? І наскільки точно він усе передбачає? Дуже точно. Мелчин вийняв люльку з рота і вирячився на неї. Він у нас, точніше, він був у нас зіркою першої величини. Він бачить далі за всіх, кого я колись спостерігав а я спостерігаю і вивчаю пси-поле людини продовж усього свого свідомого життя. Так-так, я слухаю. Мені здається, ви не зовсім розумієте, з чим ви тут зіткнулися. Він, звісно, не надлюдина людина, ані трохи, але він має особливий дар. А вас можна порівняти зі сліпцем, який намагається впіймати зрячого. І впіймати серед білого дня, на відкритому місці. До того ж, ви ще й повісили собі на шию дзвіночок, щоб він вас постійно чув. На мою думку, ви зазнаєте поразки. І зрештою, які прояви цього дару, наполягав Дон? Не знаю. Мелчин не дав Дону поставити нове запитання. Ви, мабуть, не те хотіли спитати. Вас цікавить, як він ним користується. Якби я це знав, я вважав би себе найщасливішим із смертних. Мелчин насупився, підбираючи слова. Це дуже важко пояснити. Як би ви пояснили сліпому від народження, що таке світло і кольори? Або глухому, що таке звук? Хоча, принаймні, ви могли б розповісти, як діють око і вухо. Втім, Дон знову почав палити, дослухаючись до пояснень мелчина. І в голові в нього почали вимальовуватися неясні образи. Шматок грубої тканини, кожна нитка її чиєсь життя. І вона прямує в майбутнє. Одні нитки короткі, інші довші. І всі вони сплетені і переплетені так, що кожну окремо простежити дуже важко. Але за певної вправності і спритності це зрештою можливо. Тоді вчинки людини стають зрозумілими і можна скласти план дій. Банк. Касира спіткав раптовий напад абеднициту саме в ту хвилину, коли він перераховує пачку грошей. І людина спокійно бере їх і йде, наче щойно отримала за чеком. Магазин, залишений без нагляду саме на ці необхідні кілька хвилин. В'язниця і вартовий чекає саме втумить, коли втікач проходить повз. Антикварна крамничка і катастрофа на вулиці, яка відволікає увагу саме коли треба. Усе це так просто, коли точно знає, що станеться, і як цим скористатися. Як же впіймати Клайгера? Дон різко випростався. Цигарка опекла йому пальці. Побачив, що Мелчин дивиться на нього в притул. Я обдумав ваш приклад, сказав він. Ну той, коли сліпий намагається впіймати зрячого. Я знаю, як це можна зробити. Як саме? Сліпець відновлює зір. Їм живеться чудово. М'які ліжка і смачна їжа. Платівки, телевізор, бібліотека і фільми привозять. Є спортивні майданчики, басейн для плавання і навіть кегельбан. Вони добре вдягнені, непогано почуваються і мають непоганий вигляд. Але вони розумні та все усвідомлюють. Якщо не можна вийти з будинку, коли заманеться, то це вже не будинок, а в'язниця і вони живуть у в'язниці. Звісно, це все лише заради їхньої ж безпеки. Охорона, таємна сигналізація, усілякі обмеження, що існують лише для того, щоб оберігати їх від непроханих гостей. Секретність продиктована страхом, що хтось шпигуватиме, і все це виправдовується патріотизмом. Але ж кожна медаль має зворотний бік. Якщо не можна ввійти, значить не можна і вийти. І патріотизм іноді – доволі жалюгідне виправдання. Приємно бачити нове обличчя. Сем Едвардс. 50 років, худорлявий, як хлопчисько, але з фізіономією боксера, широко всміхаючись, потиснув руку Дона. Наша кількість збільшилася? Це гість. Зморщений дідок, що цілком потопав у кріслі, почмокав губами, пильно роздивляючись Дона. Послухайте, Грексоне! Якщо ви не проти зіграти у покер, ми вам цю втіху влаштуємо. Він хрипко засміявся, потім насупився і сухенькою долонькою ляснув себе по колінці. Дідько, я сумую без покера. Вони тут усі телепати, пошепки сказав Дону Мелчин, і мають постійний зв'язок з іншими, які перебувають самі знаєте де. Тут мені не треба навіть називати ваше ім'я. Дон кивнув, збентежено споглядаючи оточуючи. Були тут і старі, і кілька юнаків, але більшість середнього віку. Вони, натомість, роздивлялися його, і очі їхні насмішкувато поблискували. Цікаво, що вони здатні впізнавати один одного, задумливо зауважив Мелчин. Там зібралися телепати, а у цій кімнаті – телекінетики. Вони наразі не зробили нічого видатного. Хоча певні успіхи мають. А ось тут ясновиці. Ясновиців було 15. Дон здивувався, що так багато, але одразу подумав, чому ж тут дивуватися? У такому величезному людському котлі, як Сполучені Штати, будь-яке відхилення від норми, звісно, повторюється багато разів. Він здогадувався, що це не всі, що таких будинків, як Дім Картрейта, існує ще чимало тільки вони мають різні назви. Ми дізналися, що коли вони об'єднують свої таланти, це чудово впливає на кожного зокрема, прошепотів Про шепотів мелчі. Перш ніж прийти сюди, Клайгер був лише віщуном долі у якомусь цирку. За 10 років він почав дивувати. 10 років? Саме так, багато наших мешканців перебувають тут значно довше. Якщо в голосі Мельчина звучала насмішка, Дон її не зрозумів. Проте зрозумів один із мешканців кімнати. Він підійшов до них і, всміхаючись, простягнув руку. Теб Велкер Чи здатні ви спростувати певне твердження? Я чув, що в Англії людина, засуджена до довічного ув'язнення, виходить із в'язниці в середньому через 9 років. Чи це так? Залежить від поведінки. Дон також напружився, адже він зрозумів, що має на увазі цей чоловік. У середньому довічне ув'язнення в Англії триває 15 років. Третя амністія справді може скоротити термін приблизно до 9. А таке покарання дають щонайменше за вбивство. І теп кивнув. Знаєте, я тут уже 8 років. Може ще рік і досить? Ви ж не в'язень, заперечив Дон. Велкер засміявся. Годі вам, він підняв руку. Не треба заприсягатися чи виголошувати промови. Тепер він більше не всміхався. Чого ви хочете? Допомоги, просто відповів Дон. Він походив по кімнаті і зупинився біля шахового столика. Дерев'яні фігурки були виточені з любов'ю і майстерністю з тією оманливою недбалістю, якою завжди вирізняється ручна робота. Дон узяв слона, помилувався ним, потім зустрівся очима з Велкером. Це Клайгера? Як ви здогадалися, погляд тебе пом'якшив. Елберт любив гарні речі. Найбільше він тут мучився від того, що не міг ходити по музеях. Він завжди казав, подивіться, чим людина прикрашає своє життя. І ви зрозумієте, чого вона досягла. Вазами, наприклад. Картинами, скульптурами, камеями. Все це йому подобалося. Якщо тільки це були справжні витвори мистецтва. Людина, яка має тонкий смак. Дон кивнув. Розумію. І коли ж ви всі вирішили допомогти йому втекти? Я... Як ви сказали? Ви чудово чули, що я сказав. Хвилину вони дивилися один на одного в притул. Потім велкер повільно всміхнувся. А ви не дурень. Дон відповів усмішкою. Ще одне питання. Дон завагався, відчуваючи на собі погляди всіх присутніх. Чого він власне бажає досягти? Ні. Генерал Пенні, що сили ляснув долонею по шкіряній подушці сидіння. Ні в якому разі. Дон зітхнув, не відриваючи очей від дощу за вікном. Важкі краплі падали з дерев просто на дах автомобіля і блискучими перлинами скочувалися по шипках. Попереду, крізь завісу дощу, неясно маячила інша машина. Позаду, звісно, є ще одна. Їхній водій пішов кудись вперед і, мабуть, лає на чому світ, примхи свого начальства. Слухайте, сказав генерал. Ми маємо інформацію, що вони знають про Клайгера. Як вони здогадалися, що він так багато для нас важить, я не знаю, але здогадалися. Тепер все питання в тому, хто знайде його першим. Ми не можемо дозволити собі програти. А ми й не програємо, заперечив Дон. Але для цього треба діяти за моїм сценарієм. Це єдиний шлях. Ні! Генерале, уся злість і прикрість, що довго накопичувалися вирвалася назовні в цьому вигуку. То що ви пропонуєте? Як він і передбачав, питання спантиличило співрозмовника, але лише на хвилину. Я не можу так ризикувати, відрубав Пенні. Клайгер лише одинак. Небезпечний, але одинак. З ним одним ми можемо впоратися. А чи впораємося з десятком, чи з більшою кількістю? Навіть пропонувати таке я вважаю за зраду. Дон закипів. Завжди ці гучні слова. Пенні скрізь ввижаються шпигуни, і, намагаючись уникнути нескромних поглядів, він навпаки привертає до себе увагу. Ось і зараз він зажадав зустрічі в автомобілі на дорозі під дощем, зо страху, а раптом якесь непомічене електронне вухо підслухає їхню розмову. Обидва довго мовчали. Потім Дон повторив. Хочете чи ні, а вам доведеться це обміркувати. По-перше, втеча була організована. Погасло світло, керований навіяннями щур перегриз дріт живлення. Одному з вартових невідомо чому раптом стало зле, і на хвилину з ланцюга охорони випала одна ланка. Були й інші дрібні пригоди, тож це не випадковість. Власне, уся ця юрба могла за бажанням спокійністись звідти піти. Але ж більше ніхто не пішов. Пенні щосили гепнув по сидінню. Пішов один клайгер. Це, на вашу думку, щось доводить? Що саме? Що він хотів утекти до червоних? Донс де за плечима. То що ж його стримує? Він уже сто разів міг з ними зв'язатися. Варто було лише забажати. До чого це вихилите? Пенні почав уриватися терпець. Може, на вашу думку, ці там виродки приставили мені до скроні револьвер? Ви кажете, вони згодні допомогти, але за певних умов? Ха, умови? Він стиснув кулаки. Невже вони не розуміють, що країна на межі війни? Вони хочуть саме того, що ми за нашими словами намагаємося захищати, сказав Дон. Вони хочуть краплину свободи. Невже це така зухвала вимога? Він сперся на спинку сидіння, заплющив очі, і знову побачив мешканців дому картрейта. Деякі, за словами Велчина, провели там по 12 років довгий термін. Занадто довгий для того, щоб слухняно залишатися під дослідними кроликами, чиї таланти тут вирощують, розвивають і експлуатують, але генерал навіть не вважає їх людьми. Для нього вони – виродки. Просто ще одна зброя, яку треба готувати до бою. А поки – ховати і охороняти. І знищити, якщо є небезпека, що вона потрапить до рук ворога. Що? Він розплющив очі, раптом зрозумівши, що генерал щось йому каже. Пенні злісно блиснув очима. А без їхньої допомоги ви не зможете його впіймати? Не знаю. Дон стиснув зуби, Сунув густі брови, і погляд його став відстороненим і зосередженим. Мабуть, ми взялися за справу не з того боку. Уявилися, що треба просто впіймати втікача. Але забули, що втікач незвичайний. Ось тому й зазнали поразки. У чинках Клайгера є своя закономірність. Треба розуміти, чому він утік. І ми зрозуміємо, чого він бажає досягти. А хіба не задля цього виїздили додому Картрейта? Пенні навіть не намагався приховати посмішку. «Так, і мені це вдалося. Але тоді...» «Він поцупив старовинну вазу», – сказав Дон. «Зрозумієте мету – матимете відповідь». Макс Ерлмен лежав на ліжку і дивився в стелю. У маленькому готельному номері було тепло. Скрізь розкидані пожитки трьох винаймачів. На стіні, кривовато висіла велика карта міста. Мережа вулич була позначена різнокольоровими шпильками. У сутінках пом'якшилися різкі обриси бетонних джунглів за вікнами, і навіть крикливі вогні реклам уже не так різали око. Бронсон, що сидів за столом, поворухнувся і вніс Ерлмену вдарив різкий запах рушничної олії. Він запалив, щоб прогнати цей сморід і з огидою глянув на Бронсона. «Може, досить?» Макс стиснув сигаретою в бік револьвера, який старанно чистив і збирав Бронсон. У повітрі зависла смужка диму. Бронсон навіть не змигнув. «Що ти таке, Бронсоне?» Ерлман різко спустив ноги з ліжка, його трясло від злості. «Ходиш, їси, спиш. Мабуть, і говорити б міг, аби захотів. «Але чи ти людина?» Металеве клацання не припинялося ні на мить. Бронсон знову зібрав свій револьвер. Сховав його в кобуру, блискавично вихопив і знову сховав. Ерлмен скочив на ноги, його глибоко посаджені запалені очі злісно блиснули. Відозвернувся, до кімнати увійшов Дон, який мав втомлене обличчя. «Нічого?» Макс заздалегідь знав відповідь. Дон похитав головою. Жодних змін. Дон перетнув кімнату, зупинився перед мапою на стіні і почав вивчати різнокольорові шпильки. Тут все позначено? Все як є. Ерлмен випустив струмінь диму прямо на мапу. Якщо мені хтось скаже, що це не культурне місто, я розірву його на шматки, Куди не плюнь, скрізь картинні галереї, музеї, виставки, антикварні крамниці, місії та інша нісенітниця. Я їх всі тут позначив. Він скосив очі на похмуре обличчя Грехсона. Надто вже їх багато, Дон. Забагато. Можна й менше. Дон зітхнув, напруга останніх тижнів досі наростала всередині а за останні дні нерви натягнулися до межі. Він змусив себе розслабити м'язи, кілька разів глибоко вдихнув, намагаючись забути про поспіх і істеричні команди Пенні. Іноземні фільми, сучасне мистецтво, новітні картини, виставки абстракціоністів – це все ні до чого. Колекції марок, торговельні місії, виставки машини обладнання – також геть. Маємо займатися лише старовинним, рідкісним і прекрасним. Тобто відбирати суворіше? Так, суворіше. Твоя справа – усе незвичайне, що виставлено на короткий час. Взяти з приватних колекцій. Ерлман кивнув і почав пересувати різнокольорові шпильки, звіряючись з купою каталогів. Дон відвернувся до вікна. За вікном далеко внизу розкинулося місто. В Вулиці, неначе шрами, розцікали скупчення бетонних людських мурашників, і усе це виблискувало вогнями. Десь у цьому місті, мабуть, стоїть зараз інша людина і також дивиться у вікно м'яка, ввічлива, закохана в мистецтво. Людина, що донедавна жила, як усі, підкорялася закону і раптом щодуху кинулося бігти, грабувати, красти. Чому? Розбиті надії? Так, це доля всіх мешканців дому Картрайта. І решта також могли б піти, однак вони цього не зробили. Утік лише Клайгер, і він досі на волі. Зараз він десь тут, в цьому місті. Його дар увесь час попереджає його про небезпеку і допомагає вислизати від неї ухилятися і залишатися на волі. На волі для чого? Дон зітхнув і в тисячний раз подумав. А як це бути ясновицем? Він може зазирнути в майбутнє. Чи ні? Звісно, решта могла б допомогти в пошуках, але Пенні це заборонив. Із десятком інших ясновиців Дон розставив би всюди пастки і упіймав би Клайгера просто завдяки чисельній перевазі. Нікому, навіть генію, не встояти супроти більшості. А тепер доводиться діяти на свій страх і ризик. Пішов дощ, вікно засяяло відбитим світлом. Дон мимоволі раз